E mais um atleta deixa as quadras da NBA. Falamos do armador Steve Nash, o canadense que encantou o Dallas Mavis, o Phoenix Suns e a equipe do Lakers. Verdade seja dita, né? A parceria dele com Kobe Bryant não foi lá essas coisas. Mas Steve Nash vai deixar saudade. Lutando sempre contra contusões, o atleta disputou apenas 65 pontos. Partidas nas últimas três temporadas. Está com q u anos r e t a a e um n e não se livra das dores nas costas. Vamos sentir muita saudade do Steve Nash, que foi o MVP da temporada dois mil e cinco e também temporada dois mil e seis, quando atuava pela equipe do Phoenix Suns. A você, Steve Nash, a s t a a vista. Baby, sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snapsteak House and Barn, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado da casa. Aquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e c o n h e ç a o Snap Steak House Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook: Snap Steak House Bar. The game starts here.